وَيَعْلَمُونَ السَّفَرَ <سؤال> وَمَا خَلَقَكُمْ فِيكَ دَغَمُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ <سؤال> وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَكُونَ مَوْلَىٰكُمْ سَنَامًا عَلَىٰ وَإِنَّهُ يُؤَرِينَّكُمْ مَوْعِدَهُ ورأي نخرنا ان عمر ذا بلامات المولد يقول على طبور إلا كبير. كتاكم بعض ما يجود هذا اليومين ثم شكرا له لكن بيستجون ورأي هذا كما ان نرا بعض من نذنا من وينو ليهم ليهم تفو ورأي اذقنا نعمه عباد در واس فاليقون دع سيقامني انه لفرنفق الا الذين صبروا العمل الصالح ولجلهم نعيم خوج كبير فرال قدركم ما يوه ديك ودر تو بي يقولوا لو لو ينتن او جهلهم ملك انما تنجي والله أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِالَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُكَذِّبُونَ ۝ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِالَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُكَذِّبُونَ ۝ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ۝ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ ۝ سَتَجِدُونَ أَكْثَرَهُمْ أَكْبَرُ طَمَعًا فِي النَّاسِ وَأَكْثَرَهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُحْسِنُونَ ۝ فَاسْت ولائك الذين بيوما يذكرون هذا القدر منهم فلاتغبطن منهم كمملك من رب غلاكه لنزلنا سلا منهم ومن اظن من التكذيب ولائك يرون نار الديم يكون شداد الدين رب الديم علامته الله في الليل هذه ملکون ان الذين اقموا پر کلامه واسنم ورتیو سمی حاج است بیان مساله قرات کرو سورۃ یود مکی نمبر دے رتہ د سورت یونس نا او پنوزول د سورتونو کی دو پنزو نمبر دے نازل شوې دي پس د سورته یونس نا د دې سورته د مخ کی صورت سره رابطه او مناسبت مخ کی سورته هم د یو پیغمبر پنوم سره او د سورته هم د پیغمبر پنوم سره وي د سورته یونس آخر کې ویل وتبی ما یوها الیک نو دې صورت کې د غمایو حوا وضاحت کیه مخکې صورت مشورو په صداقت د قران نو دا صورتم مشورو دی په صداقت د قران سنج په ترتیب د صورتو نو کې صورتی یوه صورت یونس ناروستو دی نو په نزول کې هم دا د سورتی یونس نا رستو نازل شوي دی هغه کوم خبرې دی چې په دې صورت کې دی نو یو دا چې دی صورت کې حکم د فستقم شوي دی په دې صورت کې نپید شرک په علم لشکره ته شوي دا دا اغه صورت دی چې نبی رسول الله وی د سورۃ یوهود بوډا ما داود صورت بیان د سلور و مسائلو یو مسله بندگی اواز الله لخاص ک دویما مسالہ غردان صرف او صرف یوازي یو ولادي نو دريما مسله ترغيب في تبليغي دا مسلي بر رسول غالي سلورمه مسله بری صورت کي بياني کي تسليم مبلغ کا چیتا ملت لمتا دا مسئلہ بالکل کارا داو ثابتا دا مخارفینی رضید داو جنا نمانی سورتی حود کے سو مسائل شو اول مسئلہ بندگی اللہ لخاص کے اول کم مسئلہ دویم مسئلہ غیردان یوازی یو اللہ دیم درم مصالا ترغی پی تبلیغ تیدا مصالا با رسول واری سلورم مصالا بلکل خکار دا مخالفینی دزد دو جننمانی نرم تنگوان سو مسائل شو با بار مگر یادویگ ورخا او دا مسائل مصائل دا صورت کې واقعاتی دیکھیں بسی دا والا مصالا چی بندگی اللہ لخاص کے په دی بانې به د سلور هم بیا او واقعیا د سو بیاو اوګور نووهلی سلام یا قوم بدبد الله اوعبورهغو د اسلام یاقومي بدبد الله سال اسلام یا قومې ببد الله شو ب السلام یا قومی بد الله دو م مسله غبدان عالی مل غب یوا ی والله په دی به دو پې غم برنو وقعزی کرد کې دسو یو او گورا ابراہیم علیہ السلام غیب دان نو اغوی کدام علمانی دی اغوی ملائیو کو او لذر خیالال کو او گورا جوتا لیسلام پا غیب ونپوی دا هغه ملائیو کو اغوی کدام خیستال کان دی او قوم راگلی سنگئی را ل سخ پشعو پتا وطنو جدار دید آزاب دا پار راگلی دی تو دیو مصال سوا پدې باندې د دوو پیغمبرانو واقعې د ابراهيم عليه السلام او د لوط عليه السلام په دې دوه مسنې شوي ترغيب په تبلیغ او تسليم مبلغ تاع د دې دوه مسلو د لپاره تفصيلي واقعې د موسی عليه السلام په ذکر نو د څو پیغمبرانو شو نه اول څلور نو بیا دوه نو بیاد موسیٰ علیہ السلام دا سلور مسائل شپا او د او پیغمبران و واقعات شپا صورت کی نو صدت دا تحسان شو کنا دا دا شیل قرآن رحمت اللہ علی لی تفسیر کمالینا با یو تفسیر کتاب صلیم علیہ ویجی دا شیل قرآن رحمت اللہ علی سمت الدرر کی ذکر کری لی قرآن نیغنہ چوڑ رئیست دی او جناب شاگردانو تا بیان کو وی بیچ کاغذ پرک دیا ہے احپی کو ہے جو صاحبی کمال ہے اب جس کی جی میں آئے تو احپی روشنی ہم نے تو دل جلا کی سر آم رکھ دیا استاق و خدا لچا جا تا خلاصہ یا رکھوا سورة حود سو مسائل دی فکی سلور حضر سو پیغمبرانو واقعات دی فکی دو اللہ پوئی گی فماند حروفو کتاب اندازي مشان کتاب ده اوه قيمت اياته پدي سورته کې الله صفاتونه دا 20 ما ذکر کي خروف د دې سورته 7005 خروف د پدي سورته کې الف لام رام الله پويږي په معنا د دې حروفه كتاب اندازي مشان كتاب ده اوه قيمت اياته او حکمت یو د حکمت نه دګدی آیتونه د دې او حکمت یو مانا سښوا او حکمت د حکمت نه دګدی د دې آیتونه زم او حکمت د دې محکم دي نقصان پکې نشته درم دا او حکمت آیاتو د د پارا د کتاب د قارا بل منسوخ کون کی کتاب مشتاق رتا سو غوره یو د قران د ایتونو صفات ذکر کا او, او, دویم پو سلط او, او دا حکمت او ذیم تفصیلات او حکمت را حکمت نه رګدی وګوره د دی مطابق و سر اخر کې د الله نمونه ذکر شو دا ایتونه د دې کتاب د حکمت نه رګدی زکج د حکیم ذات دا طرف نه دی ده حکمتونو والا ذات طرف نه دي تفصیل شوی دي نو تفصیل په پګزکه شوی دی چې خبير کنا د خبردار ذات طرف ته نازل شوی آیته نو سوچونو کویا چې څنګه د قران سی پاس ذکر کوه و سره هغه چې عدالت پاس راووله دا قران آیته نو د حکمت نه ډګ دي لکه چې حکیم ذات را لګري تفصیل زره بیان شي زکه چې په ارص خبردار ذات را لګري کتاب والحکمت آیاته دازی مشان کتاب دې او حکمت د حکمت نه ډک دي آیاتونه د دې به تفصیل شوي دي د طرف د حکمتونو وال ذات د خبردار ذات د طرفنا صدا پاره را لګلې الله تعبدو الا الله دې د پاره را لګلې چې بندگی به نه کوي سیوا د الله نه دبل چا بندگی به आवाज الله لکه سر به आवाज الله لکه تا کوي زندگی آمد بره بندګی زندگی به بندګی شرمندگی دا الله نه الاو دا الله د در نه الاو بل زبصر نه کوي دا کتاب دې د پار راغلي مجسه بجز خدا کی کسی کے حضور میں اپنا جبین نیاز و جکایا نجائے گا وی دا سر با دا اللہ دا درن علاوہ بلچه تا کتن شخا اللہ تابو جو اللہ بندگی بناکوئے سیوا دا اللہ نا دا بلچام اِن نی لکم یکینان زیما تاسو د پارا د طرف دا اللہ نا نزیرون یراورکون کے و بشیر او زیر ورکون کے و او بخانه او غواله ذخر ربنا تيرشي وي شركو ثم توبوا و بي الله ترغزه و توحيد و فتوا اثران استغفار او توبه او تر تيرشي وي غناو نه الله نه بخانه او نجو كه ول الله توحيد و فتوات و نستغفر ربكم ثم توبوا اليه يومتؤكم متاع حسنان تر تاسلو پیدا ذذر کي الله پیدا کي استا چ تاسو استغفار او توبه کوئ که نه نو الله بتاس و تمتاي حسن در کی غور رزق بدر کی په عمر کې برکت وا چي اسمینان حياتي ثويب بدر کی او الی اجل مسمى تم دې مقرري پوری اگر دنیا له ژوندګي دا و يوتي او ور کوي الله كل ذي فضل غور عمل والتا فضله ور بدلا و ان تولوا وینې اخاف ووا کوم که تاسو مخواړو نوځریږم په تاسو باندې عذا به یو من کب او د عذاب د رځ و نامله الله وَهُوَ او کوم خاص الله تهاپسیستاسوه ټولو ده خیال کوئ اوله مسله سوه بندگی به یوااضې الله له کوي د تونو کې پس نمبر ک دکر کاره پدویم نمبر کې ذکر کا الله تعبدو الا الله دویمه مساله ثوا اغه ذکر کوي د آیت نمبر 5 او 6 کې الا انهم يسنون صدورهم دې آیت دی مطلبونه تخیل کوي الا خبردار یقينا دي ران غاړي خپل سینې چې ځان پټ شي سم مطلب بازی مو پثیرین ویا دا ا یک په بارد مؤمنانو کې نازل شوی دی لکه امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التفسیر کې عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما قول ذکر کړی دی چې مسلمانان چې غریب کلا وله بول کول یا لوی بول به کولو یا نور خصوصي اوقات کې بي خطر بشو غریب دې رضیہ حیا کولا چه را مونگا اللہ و نبی نی نو دا دا اغی مومنان و متحکی اللہ را را گل چه دا دا دا تکلیب کے ماں چاوئے اللہ خدا تنا خبردار دے علا انہم یسنون صدورہم علا خبردار یکی نن دی ران غاڑی خلی سینے چه زان پٹ دا اللہ نا خدا اللہ نا خونشی پو پٹے دے یو مطلب دا غشق دویں مطلب چې دا ایتنا جلشوی و بارا دا کافرانو کې چی یو تن بدا نبی علیہ السلام مخت تیرے دو نو سی نبیتی نتاو کا چی دا پیغمبر میں اونوی نی نو کتا سو دا پیغمبر نا زان پٹوے لی یستغپو منو چی زان پٹکے دا پیغمبر نا نو الله نه نا خونشے پٹے دی دوی مطلب بانے پوشوئے کنا یا باغی مشرکانو بویلو با چی کل مون ځان په کپڑو کې پٹ کو او دشمنې د پیغمبر سره په د خپله سنه کې فټه و ساتو من دله بسته پته لږي نو الله ويستونه دوه او الله خبردار ییکی نمديران غاړيسیې خپلی په دشمنې دحق کې ل یستخت کو من هو چې ځان دي فټ کې داغ نه د دا الله نه یا د پیغمبر نه الله خبرداره یاستق شوونه کله چې دیځان پتی په خولو جاموکف یا عمون والله پوږ په اغسه چې پټ او په اغسه چې کاره کوی ان هو علیمون بذااتېور یقی نن الله پو د فرازونو د سنو بیاو عالم الغیبی عوازی و اللہ دی انہو علیم بذاتی صدور وما من دابتن فی الارض ہے الا علی اللہ رزق و حام نشتہ ایتیو زندہ سر پزمکا مگر پال لے رزق دی سونا زندہ سر چی دی کیا نا اللہ یدعی داری دا رزق دی مداری ما بستی دا نوکیف اخاف الفقراء والله رازقی زب سنگا دا اللہ نو یرگما زبا سنگه د غوربت نو یری گما د غریبين او د فقيرين بزو سنگه ویری گما كيف اخاف الفقرا والله رازقي الله رذكرا کوم کې سنگه زړه فقيره نو یری گما ورزاق هزا الخلق فليسر والعسري او رزق ور کوم کې ټول مخلوق تا ک پچارا حديو کې پچا څنګه تکفل بالارزاقی للخلق کل لهم لزب پی البیدا والہوت پی البحری تکفل اللہ زی مداری رزق در طول مخلوق لزب پی البیدا سمساری لر بیابان کې رزق ورکی او میانو ته دریاب کی رزق ورکی وما من داب بطن نشتایت یا زندسر پزمکا مگر پالا بانده رزق دیش تو کینش مال پریشان کیګه ما اس کدی یقین جوړ سوچه رازق می الله دی کم یقین تبلیغ ولا مشران وای یقین ما جوړول غوړی چې رازق می الله دی نو چې رازق می الله دی کنا بیا به صریح لو چې رازق می الله دی بیا به دو نمبر چې رازق می الله دی بیا به چې رازق می الله دی بیا به سود دغه بالا خبرې چې زمونږ د قېده مضبوط شوا یقین مضبوط شو چې رازق مې الله دې رازق مې سوق دې یو الله او دا رازق په تعلیم او خوښيارتيام نه دی غوري ښا ته چې دې نړۍ څړې سونه خوښيار دي او غټ تعلیم دې کنه نو هغه ته بریزک ملاويږي او به تعلیمي تبه نه ملاوي دې الله دې بک وې شي غوري ځکه را شاعر وې لو كانت الارزاق تجري على الحجاب کدارزک په تعلیم او په خيار توو وې لهلگنا اذا من جهل هن البهائم دي بدلوږي دا شول ساروي هلاک شوه دا کې کمی اوسار وې تعلیم کړلې کمی او بوي پيژدې کړل را کمی مې مې سوار لکم کړل او دار چانه کړې راخري کنه کړې او تکل هدي ساروي تا دې ميخي دي وې تا دا صبح گیا ما یا اجازیو دوسر پی کلکلو یا خواش مڑا دا تنراکی دا آغا اللہ را اکتیخا دا خو یا اللہ را کئی و ما من داب نن مونداریدک دا فرسول پریشانیو فاللہ سره تعلق نشتا دا خو دا اللہ وادادا شاپور شیح القرآن سیب رحمت اللہ علی دا تفسیر دی یو ابزل تراجم دی ایکی لبزی ترجمه دا لگا حشیه دا یا نشو المرجان دی نشر المرجان من مشکلات القران قران کی دګه مشکل زې نه دي دا خو شیان قران رحمتہ اللہ علیہ پښتو او د کراچی یو عالم لري اردو کې مترجمه کړله هغه کې رات خپلې علاقې او واقعات ذکر کړي شاپور دا دیخوا شانګلیز اور خوا کې کارنا او غربندغ علاقې دی زموږ دکړي کې دا نذیر احمد په سیب دی ادم اصل کې دا آغا علاقې دی دا کانا او دا غربان من چوالو خلق باوی وی کانا پیس سر مسابق که و کانا پیس سمو یققیده و غبرو کورنو دا کانا او غربان دا شاپور سره اخوا کی علاقی دیخوا دا شاپور شیخ رحمت اللہ لیف اخفل نشو المرجان کی ذکر کئی پا دی آیت فزیل کی چیزا من دی علاقی تا دیخوا دی غربان سر کانا کی پا دی کی والو دا غسواط والا خلک زیات سر دا غټه غټه ډوډۍ په دې غټه باندې پخای په تبو باندې نو یالت یو خور وبلا کالا هغه چې په ډوډۍ په خور دا ډوډۍ د امینز په اومو ډوډۍ د امینز په اومو نو رڼډې په تایوا نو چې د ډېر مدبض هغه غټه ماته شوی و دا شای په ورشي سهوی دا ما په خپل سترګو لیدلی هغه طببع ما ته شويوا هغه ما شوی او په د می کې یو چیننجې دی او فل کې نهپړ هلته الله ریز ورک نو سپیته الله نور کې ری تالم الله ریز در کوي ستا د ری مداري اللههې د تهله کار روزدارو لیکل دا مون ته شریت کار روګار به کې ریز به الله نه منې او کاروباره تجارت و ملازمت داخل د جونتی رولو ده پار سیپس تی تو باستی نی پروت وما من دابتن فی الارض الا على رزق و عام نشت ایس یو زندسر سونا تسلح آیت تکا نا دیده بانی بازی هم پسیرینو یو خبره ذکر کړي دا بازی پسندت کلام هم کڑی یا صحاباو یو ڈالاو اشعریین اگی په یو موحیم باندیلی گلی شویو نو سره د سرا دا خورات ارس ختم شو نو یو مرگر اولی گلو جو پیغمبر پسی لرشو تایجی منتو سا انتظام و قیانت ترطیب گرد ورد دی و یو مرگر چراغی نبی ریسلام جو مات او دا ایت بار بار لستو و ما من دابت فی الارض ایلا علی اللہ رزقو دا نبی ریسلام لستو وی مړی چې مرګی راځي او چې پیغمبر ته وایم په تنظیم وکا پیغمبر خو د دې ځمداری الله غسه دا وی پیغمبر ته نهول وی وی دالم واپس په مرګ ورچره کړه ډळे وی ما ته انتظام به شي هغه جوړ ته پیغمبر علی سلام بچته ویلی او ټول معلومات تیاری کوم په برابرینو وی دی کې وخت یې نهو چې ونشناتن او کل سالن ای کاسی ڈکی او کلی غٹ گرمی گرمی ڈوڑای را را شوی او این مرگر په پا بر بیٹو خوالا او سپا کسی اوام شوی نو او او مرگر پیغمبر را لیگری دا نو او مشروی دا پیغمبر را را کې پسولی که نور ضرورت من دی دیچه ولیگر ویدا اللہ رسولا دخشانتی کیسا شویوا با او مرگری ور تاویل الله رسله چې زه تاپې روولېګ تاسو د یت و د ماج انتظام به وششي د دغه وختې الله انتظامو کو سره ب شه چې الله رایک دخ نن زمونږ د الله رازقیت راقیت کم کمم شوي دی ې د و خ را به شوي ده ځکهوکله او سووک چې کم نو دا منګه او دا ګران دا وجه دا د چېمونږ الله رازیک مونه نو مونگ دا فل محنت مستقل را زکمن مونگو ایک نوکریمی نیو دا تجارت او زراعت مولازمت مینو خرم بسر وما من داب بطن فی الارض ایلا علاللہی رزق و حام نشتا ایسیو زندہ سر پز مکام مگر پالے رزق دے او دا حق تفضلی دی حقی وجوبی نا نخوا پاللات لازم ندی را خدا خو اللہ پاک این عام کی پا مخبول و بندگانو و یعلم مستقر رہا اللہ پویگی پا زیدہ رام داغی پا زیدہ مانت داغی کلن دا چول ازدہ اللہ پا ایلم کی دیخکارا دیو مثلا سوا چغیردان یوازی واللہ یو هو اللذی خلق السماوات مکی ذکر الله اللہ اطوی خالق اللہ و هو اللذی اللہ دی خلق السماوات والارض في سته ايام چې پیدا کړی دي اسمان او زمکه په اوږم کې په اوږو کې پښ پګو على الماء دا الله عرش او باندېو دا الله عرش کوم ځای وو اوږو باندېو سنن سلا بو سي بخاري کي راضي چې نبي رسول الله فرمایل چې الله او هي سم نو الله او حسم نو او عرش ای پا اوبو بس سیدہ تفسیراتو کمانا زی مخی دا الله عرش پا اوبو بانده او آف زکر دا عرش اوبو مخی بازی وی چه مخی اوبوه نو اللہ علم چه کمی اوبوه چې ان دا اوبویا دی که دا نور اوبو بازوی دا الله سلطنت په ووبو بازوی دا پکې بیا اسي د خلکو ته په یو کلو د فارويہ خدا خبره د دې په ظاهر ایمان لرل لازم دي راشف ووبو بازوی بس دغه نو تفصیلایو کوره پرېوته کنا د بل خل نظر زخه ابي يختيه رسوله ووبو په غيره څنګه وي نو که دغه ووبو کې ور دوکې وباره و ته نه لو ته دلته د دې بار نه کې دا و دوکې وباره و ته نه لو نو که دغه ووبو کې ور نه لولې ده بوکی مورنانو بس اکیده پا دیس آتا وکانا عرشو علی المه لیبلوکم اللہ پتاسو بان امتحان کئی ایوکم احسن و عملا چه سوک و پتاسو که خیستا عمل کونکی دے احسن عمل دا نوی تدفیر ابن کثیر پا دیزه وی ولم یقل اکثر و عملا اللہ دا او نویل چه دیر عمل دا چا دی دیر تزبید دا چا دی دیر نفنو دا الله دی صبور ایکم احسن عملا چه احسن عمل د جاری او عملم الا ی قبلیگی چه احسن چه عمل احسن نی غبیا نه قبلیگی او د احسن عمل د فار در خبر شر دی دا یاد ساته که یوم پک کمی غ عمل قبلی گنا د عمل د قبلی دو د پارا د احسن کی دو د پار در شر صد سو سی خدا کا خدا دی غلطه وا تو تاسو مخکې صورتونو کې وایورئ ګوره خانه کا به جوړولا الله یې ما ته قبول نده عمل صحیح نه وکړه تو عقیده صحیح څنګه نمبر ایک صحیح عقیده دویل صحیح طریقه ته یو لوی عمل کې او پیغمبر د طریقې نه خلاف دی د مازیګر د منروسو په نبل ودری دی د ورکات کې یوګم له سپاره وی بلکی په ځده سپاره وی طریقه غلطه نو اول نمبر صحیح ده دویم صحیح طریقہ دریم دا دوه کاره خو د صحیح دي طرری صحی ده دم صحی ده په یړ درک د خلکو پهلم کې را شم د خلکو په نظر ک لږښ شم چې خلک را ته وی نو نو بیاستا دا صحیح طررییک صحی دم په کار نه را ځي د د پااره صحیت په درې خبرې د عمل د قبلیدو د پاه شوي صحیح ده صحیح طرریخه او صحیحیت وشااب سنگا جود و کسان یا بلتو ایش آباس نا مل دا قبلی دو دا پارا دا پارا بے ما آن حمزہ یاد دیکھو یاد شو آتا ہوا یا پناست او اا یمان د سر نو وای کنه چاول کیسو وګاریا اا صحیح عقیدہ صحیح طریقہ او صحیح نیته یانه ته ته تیار شو څنګه وای صحیح عقیدہ صحیح طریقہ او صحیح معاشه دې مخکې مې ټوله تورضی اخا خا شیر او سہی او سہی ماسدا روزي ديماغه نو صحیح ها صحیح زري صحیح سبيات تو كره سهي عقيده سهي طريقا سهي نيت بني علي خوي دي او ها كلم دا ياد شو كنه كلم هو ايده غره نو سهي عقيده سهي او سهي نيت جزاک الله ماشاء الله وکانا عرشه ولما ليبلوکم زم دې مرګ وروزه خبر دې ان کې پخې تاسو امتحان نه لږه را ايكم احسن عملا چې کم یو پتاڅو کې ښه عمل والا دې ولئن خلق هې پیغمبرک ته ديته وې چې انکم مبعوثون چې تاسو ب دوباره پورته کول شه پس د مرګ نه لو کافرانو دې خبرې تاسو جادو ته جادو څه مطلب ګورې دې له خیال عام خلکو مانه کوي وايي کا پیران نریدا ما ګر جادو کارا په تاکو ته پیغمبر د قیامت خبره کوي څه دا جادو دی نه دل ته سحر په معنا ضرورو سره وي د پیغمبر به خبرې ته دې دروغ وي سحر په معنا د دروغ سره ولا ان قورې دلته د امت معنا نیټه إلى أمت معدوده امته په غنو مانو سر غلي د ابراهيم عليه السلام د پام لغ د امت استعمال شوي دي ان ابراهيم نبشي الاولي د دينا او راغير بك دي لرا عذاب دي ور پور ټوګي کوله ولا ان ازقن الانسان منا رحما کچته اوسه کو مونګه بعض انسان ته مهرباني د خپل طرفنا یت مالله خوشحاله ور تورکو او بیاې دا خوشحاله والي دنیا کې الله پاک په مون تاسو کله خوشحالهمه را وللي او کله خکانه هم را ووللي که دا دنیا ده دا سر دنیا کې با طولو مر خکانه نی او طولو په خوشالم دي بعضې خلک اوسیږي په دنیا کې او خپ او دا دنیا دا دی ک مغب کې خوشي کببي غف کله خبکانم خ را ځ او کله نو الله و چې اوس د دی بعض انسانانو د د خپل طرف نه رحمتته ثم نظناها من نو بیاې ده رحمت را کاو دا خوشالي پراخ ت راوللو نو ان هوله اووس کپور خ مخدي نه میده شکره بیا نا شکرري کېوره والله ان عق نا خیال کردي که نو چېمون لګ ببیماری را شي بیاغ بیماری یاد دو مو یا سر مخوگی گیا و پی مخوگی گیا دا تکلیب دی و دا تکلیب دی و لسل زیوشو و میاکشو حالی که دا پانزوز کالا چه رو بینو آمو آیا کن پانزوز پیتا کالا وی بعض علماء او پا دیم بدگنی لیو یا بزرگ تیر شوی دی پا سر بانده بوجو چاو تاوی دا سر پلکانا وی نده شو می من درکوم چه پا سر می درد دی د ما سره بل <سؤال> داسې نهه شته چې دا دوه همدم مې پسر در نو چې د د پاار بیا نه خو لکوم که چې دا مې پسر به در نهخ ه مطلب دا سرار تر دي ناه دا عالی مزر خپل د سوچ خبره کوي ولئن ازقناه نعماء نه او که اوفتو صحت صحته خوشحالي یامتته پس د تلیف نه د مرض نه چې د دررسېیدلی دبانه مخی تکلیفو و بیماری و غربت و پریشانی و اغمی کا حالت میں و تا درستو خوکولی میخی میں والا ورکی کور میں والا ورکا خپپایو غلو مستوکی مستو سا دیدانو جی دا, دا اللہو که دی سوئیو لیاقولن نخام خادیوائی زحبت سیئی آتو لال تکلیفونا زمان مصیبتونا لالو زمان د وجینا دا, دا مازانو کلونا او انه لفارحون يقينا دي تکبر کونکي فخورا او فخر کونکي يا لفارحون دې ډېر کوي او فخورا خپل سي بسنه خرګو ته پخپلا کوي يا روزان می ډېر کروڑو سپورص مهنت می کړو الا الذين صبروا مگر ا او اجر لوي فلعلک تارکون آيا سفر حضور کی تا و د وہی بیان تپری خودن کی او استاد سنت چې دا خلق کې تراس کړي دته وئی استفهام انکاری تا یعنی آیا تپری خودن کی یعنی سنې پری خودن کی یعنی تپری خودن کی د دې خبرې نه یو چې دا وہی بیان خلقو تپری وجه وجنا چې دا خلق پتاه تراس کړي دلتهکې له الله دپاره د سباو انکاري فله الله ککن یا د خلک امید سااتی چې تپې خودونوم کې یا بعضې د آغا چې ووه ککیږتاته رضا امید د نهاتې تر دی پرېښدونون ک نه یا و ضوايكون الايات انږي پدي سي نست چې دا خلق وي لولا انزل عليه كنوز ولين نازليږي پیغمبر ته خزانه چې دا, دی دا پیغمبر په کاټي خزانه وته نازلي دي الیکن دا څنګه اعتراض زماره خو بس اسي غيړليو نو ها دا غيړلي خو ما مولي خبره باندې گزاره کیږي ګره الیکا پیغمبر تبه مون منلې وي خو تا دي خزانه نازلي دي نو تاسو ته خزانه سره سوې مالا لولا انزل عليه كنز قولنه نازلي دي تخه زانا ياولنه راجي سر فرشتہ اي بيغمبر رضي پروا مکه واستقل كار دي پل دي مداري دي دام انما انت نذير يقينا تي ير ور كون کي او الله راريو سي زمادار ام يقولو نفرا بلكي دي واي دي بيغمبر دا قران دا زانا جو ټړي دی دي دا اعتراض کي خیال کرے تو ور تو آیا رولے ل صورت نا پسند دی دیتا س صورت رولے کرا مک کی صورت یونسہ ایت نمبر 38 کیتا س تاسو ییر شو جدی وے دے پیغمبر دادا زانہ جڑ کڑے دے تو تو آیا ف اتوبی صورت رولے او صورت دی ر ی صورت نا عاجز ہو دل تو تو ل صورت نا رولے اے ترا زربانی ځواب ورکوي مکه تاسو نه یې شکر مکه یونس اټک کیسه ذکر کوشو دي تاوهه اے پیغمبر یو صورت راولای تا څو واه اج دا قرآن پیغمبر علی سلام د زانه جوړ کړي اے پیغمبر ته یو صورت راولای دا یو صورت جوړ کړي په یو صورت جوړولای شو دلته وایي ته لور صورت راولای لور صورت به څنګه جواب یا ز ساتخا صورت هو ده صورت هو ده اول د دینا مطالبه شوي ده چې تاسو ل صورتونه را وړی اول د مطالبه شوي چې ل صورتونه را وړی دلسسو صورتو صورتو را وونه اجزه دي نو یو صورت را وړی که نه مه دا خبرهته چیلنج شویده چه چی لگ سورتو نا راوله نو لگ سورتو نا نشی راوله نو سورتی یونس کے ویزه نا رانچه یو سورت خوراوله کنام یا بازی مو پسیرین وی سورتی یونس کې خطاب د یوی قبیلی ساراو او دلته چه خطاب دی دا د سو قبیلو ساراوه اره یو قبیلی یو یو سورت راوله یا دریم جواب پر سورت یونس کې چیلنج جدا احکاماته احکاماته د پاره یو سورت هم ډیر شیو ها او دلته کې چیلنج دی د فصاحت او بلاغت ام یقولون ابترا ایا دی وای دا قران الزمان جوړ کړی دی تاسو مجو کې کنا تاسو هم دا لوایسه قل تورتا هو اے نبی علیہ السلام فاسو راتلو کے تاسو بعشر سوارن فیا لز صورتن سرہ مثلی پشان ددی مغتراتین دزان جوکلی شویا ایواز تاسو ناد ودعوره بل اگ جس تاسو الله نام ان کنتم صادقین تاسو رښتینی اے فیل لم یستجیبو ته خیال کਵੇ یا خطاب مشرکان او یا خطاب مومنان او ته یک خطاب مشرکان او تشی مکه مشرکان او تویه را او آغا سوکا چې ستاسو پیوست جیگی سیوا دا لانا که ستاسو رشتونی خپل خبل پیران راولی او صورتون جوڑ که رو ایمو شرکانو پا ایلم یستجیبو لکم که ستاسو دا خبره تاسو مولیان و پیرانو اون نما نلا کبوله نکو دا چیلنجو نفعلمو انما اونزل بی علم اللہ د دا اوون که نه چې دا الله نظل کې او دی کې ممسله دګ ده چې لا اله الا هو د لاس او اوانه نکیږي ته ی والله نه مطلب پو شو که نه فلم یجیب اے مسلمانانو که دغه کوپارو مشرکانو ستاسو چیلنج کابول نه کو نو په خبره مضبوط شو انما انځله به علم الله چی دا نازل شیف آئلم دا اللہ او دیکی دا مسله دا چې لا الہ الا ہو چی نشتہ حاجت سر کونکی سیوا د الله نام فحل انتم مسلمون آیاتاتو یقین کونکی ہے پاک خپل یقین نورم کلک شے من کان یورید الحیات دنیا وزینا تحام دی اولی دا خبرنمنی اولی دا اعتراس کی دا دنیا پرستی دا زر پرستی من کان یوریدو الحیات الدنیا سوکم تیرادا کی دا د دنیا د دا غیدا نمائش پورا بورک مندیتا اعمالا ام برلی دا محنت دا دی پدی دنیا کے وهم او دیفیا پدی دنیا کے لا یب خسون دی نبسنشی کم دنیا غواری د دنیا محنت کی اللہوی دنیا مور کما اولائی کاللزین دا کسان دی لیسا لہم فی الاخرت اللہ النار نبی والاخرت کی مگر اور وحبیتوا او برباد بی آغا چی دی کلی فا دنیا کې و باطنن او برباد بی آغا چی دی قیام افا من کانا علا بینا کانا آیا آغا سو آیا تخیال کوی آیا آغا سو چی اغا ای پخکار دلیلا افا اغه سوق چې په دلیل دی د تاره په درب د جنا اپمن کان علی بیان د توحید په دلایل سرا آیا اغه سوق چې په دلیل دی د تاره په درب د جنا پشان د اغه تعقیدی شی چې په دلیل نه دی دواړه برابر نشی کې دی اپمن کان علی بینته من ربی دا یدخل اسدادا اے نبی علیہ السلامہ او تابدارو داغا ستاسو خبرہ ستاسو مسئلہ مسئلہ دا توحید فا دلیل سره ثابت دا مسئلہ توحید سر ثابت دا علا بی نتن او دارنگی قرآن کریم هم دا آغی مسئلہ پتائیس که دے قرآن مو دا آغی پتائیس که دے اغا دلیل وحی مسلا دا توحید دلیل اقلی سرم ثابت دا قرآن ام تائیس کئی دا قرآن کی تائیس کی دا دلیل سشو دلیل وحی او کتاب دا موسیٰ علی صلاح انداغی تائیس کئی تو دا, دا کم دلیل شو دلیلی نقلی شو کنا نسوکی دا دی مسلین انکار کئی اغا پزده و پا عینات کئی دی او دا غا دا پار عذاب دی داغه ده انکار ده و جنا چگه انکار کئی افا من کانالا بینتن آیا آغسو چیوی پا دلین ده طرح پا درب ده دنا و یطلوحو او ملگری د دسرا